اس بات دا قیامت کی پدولس و احوال و سرا چه شپک قیامت نمخ کی دی و بیا اینی پا قیامت کی دی اب بیا ترغیب قرآن تا تصدیق دا قرآن چه سبب اصل کده نجات دا ده بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس کو یاد کا چې د انور با بنگلېشي لکه پایتګور او سائکلو د پایه دښې وته کور د توې کنه ولیکور فقه کې راضي چې یکره سجود او علاقه ور الیمامت یوسري پټکي والینو او سجدکینو پاغي پټکي به نه کوي کنه تندیو اس غریوتہ مکروہ د سجدا په ول د پټکی باندې ول نوکه حضرت شیخ بدام انا کوله یاد کا چې د انور با ول کړی شي کو کویرت نو په کې را نه ایسپني وای د او کله چې دا استوري با خړشي ولې تومې صد بینور وښین نو خړ وښی وای د جبال سویرت او کله چې غرونه با اوجهد کړی شي په هوا کې و اذا العشار عدلت او یاد کا چغډیر قیمتی مالونه با پډاگ پری حوزه شي مرتن قیمتی مالونه دي او عشار ستوي اغي اوخي تاوي چې بس اخيري لاسما میاشي اټول لوي واړ خوشاليږي چيو خبلنګ شي خوشالي وته نغې ته عشار د عرب ډیر قیمتي مالو ښا چې دغه وخته به اوورهې ده هغ بیاړو د کوررهات نه په دغ انتظار او دومره قمتتی نهلهوي چې دغه قیمتی معونه او په ډاګه پرېښې شي هغې تهواو ګور نه ماتلل به شي د لوح شو ح شرت او یادکه چې دا زنده سر د زنګلوبه راجمه کل انسانانو سره حبت په پراشي نو انسانانو کې او په خپو کې پوزل بحار او سجراتو او کله چې د دریابونه به بل شي سمندر باندې به اور لګي وي دیو ته جهنم د پاسه دی نو زکه او به ګرمي دي کنه یا حواله <تصفح> په کې نيستا اته حواله په کې سور ده زکه جهنم ګرموم ده ثريخوم ده دا هغه والی کذاب قیامت نمخ کی مخ کی او چې قیامت شي و اذا نفوس او یاد کا چې روحون با یوز شي د بدنونو سره هغه وخت کې به روح راضي بدن تووس ناراضي سمره وخت و اذا الموعوده تسئلت او یاد کا چې هغه ژوندے حقیقته لشيوي چي دي دا یې نبات پوسو کلی شي به اي زمبن قتلت چه پا کم گناه سرا وجلی شویدیم ویزا صحب و او یاد که چه عمل نامی با تقسیم کلیشی ویزا سماو و کشتوت او یاد که چه اسمانون با راغن کلیشی ویزا الجحیم و سعیرت او یاد که چه جهانم با بل شي وسم بل دی خو خلقو تا خو نخ کاری کنا چه ویوین خلق ویچی چې وسم بل کو فیضل جنت و او و اویاد جنت برانیز دیکلی شی مومنانو تا علیمت نفس ما احضورت پو بشی هر نفسو پاگامل احضورت چی مخی کلیو دزان نا فلا اقسمو دا حال قیامتو او څنګه مخی جی ذکر کلو او مه تذکر النساء وما صاح فلعمل ته <تصفح> وګوري نو اسبات کئ تصدیق د قران او تصدیق د پیغمبر او ترغیب ور کئ فلا حاجت نشته ده سوګنته اقسم او بیام بیوم زګوا کوما بالخنسیم اغه استوری چپټ دی په نظر ناراضی الجواري اوورې چې سی د روانديې او غورې چې بیا پس کېږي واللی او شپ اساس ساکل چې خته شي و او ذاته نف پهسا کله چې سااخلی را او راړه شي دا پدی باندې کوه کی په قیامت باندېوم چلهوی قیامت پټ ته مثال د اغستوره ده چې څوک نه ویني او ال جوار اغستوري چې روان دي چې دنیا روانه ده سید او ال کنسی اغستوري چې بیا واپس کیږي نو معنی چې دا دنیا څنګه روانه نو واپس بیا ختم بشي هغه ول حالت تبلووی چې څنګه الله پیدا کولا او شپا چه اخیر تشی نظر دنیا چه شي شنو قیامت پای او صبح ازا تنب پسا او صبح چه روخی جی انهو لقول رسول کریم بیشکده قرآن پیغام ده دیو پیغمبر عزتمن چه قد ملائکو نده جبریل الته مخیویلو حاققی نو اغا پیغمبر تن امرادو نده اغا پیغام ده ته جبریل پیغام ده جبریل دا اللہ طرف نرالو پیغام پیغمبر ته تاورکو او پیغمبر ورکو حلقو تا ندوارو تاویل شیخا قرآن هم دا نبیلی سلام پیغام دا هم دا جبریل علیہ السلام دا پیغام دا و وینا دا دی او پیغمبر عزتمنزی زی چه دیر زورو اللہ الله دی دیر قوتو حند دا زی العرش مکین دا مالک دا عرش ترا دا غمرتب دا متواعن سمم من لشوی ده پاسمانونو کی امین امانتگرده ذکر اللہ ده قرآن ده پارا پتولو ملائکو کی غورکو چی ده امانتگرده کنا نا قرآن یه راول دنیا تا وما صاحبو کم مجنون اون ده استاسو دا صاحبو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیوانیم چی تاسو امانتگرده کنا و لقدر آهو او یقینا دلی زلې او د جبرایل لره پس مکه بال افق المبین پاغه کنارو ښکارو د اسمان و ما هو عل الغیب بذنین نجدا پیغمبر په وحی باندې بخل کون کې چې سو تعالی را لې کې تاسو ته بیانای سپړټی پکې نه غیب وحید اوین و هو بقول شیط عن او دې دا قران وې نه د شیطان له ټلې شي وي فاينه تذهبون تاسو کوم فل لاړې فکمه کندساريې چې قران ته د شیطان وې نه وایې مې یو ځار دې ها اته معنا فاينه تذهبون چیرته تخت تښتاسو انه وی لا ذکر للعالمین دې دا قران مګر پند پاره د مخلوقات لمن شاء منکم یستقیم هغه چې الا چې خو هي شي په تاسو کې چدي ته ودريګي استقامت غواړي معمولي شي نه ده ښا او ما تشاو نه رب العالمين او نه اراده کوي تاسو دی او کار مگر چې راډو کې الله چې پالونکو د مخلوقات ته